É lógico que eu assuma o púlpito para dar algumas notícias e para orar pelas crianças, mas os dois meses quase que eu não prego constantemente. E eu não sei se os irmãos sentiram saudade ou gostaram. Né? Espero que tenham sentido saudade. Mas eh nesse último mês em especial, eu eu fui convidado a falar lá na primeira igreja de São Vicente, numa quarta-feira domingo último pela manhã na primeira igreja de Santos e não é porque o pastor não prega que ele não trabalha eu acho que a pregação é a parte mais fácil de todo o ministério pastoral não que seja fácil é mais fácil de todo o ministério pastoral e eu louvo a Deus pelo privilégio de poder voltar e de transmitir a palavra do Senhor para a congregação Quero falar nesta manhã sobre a voz da sabedoria e a voz da insensatez. Já falamos sobre esse texto em outro tempo, mas não serei repetitivo, porque darei enfoque a mesmas coisas, mas de maneira diferente. Porque o importante é que a lição seja assimilada. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho E não quiseram aceitar minha repreensão Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês Como uma tempestade Quando a desgraça os atingir como um vendaval Quando a angústia e a dor os dominarem Então vocês me clamarão me chamarão mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes o matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço que em nome de Jesus, o nosso Senhor, tu fales ao nosso coração de maneira tal que andemos de forma sábia. Reconhecemos que esse é o desejo do Senhor. Fale conosco nesta manhã, ó oh Deus, porque só mesmo Tu, através do Teu Espírito, pode dar vida às letras que acabamos de ler. Pai, eu oro assim em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Muito bem meus irmãos esse é um texto que a mim me faz refletir bastante aliás todo o livro de provérbios é um livro que me, que me faz refletir sobretudo porque fala da sabedoria e muitas vezes a gente faz uma grande confusão com essa palavra com sabedoria nós não entendemos muito bem o que a sabedoria significa sobretudo o que a sabedoria significa no contexto cristão. Muitas vezes nós, quando pensamos em sabedoria, pensamos também naquilo que normalmente as pessoas chamam de esperteza ou de oportunismo. E esperteza ou oportunismo não quer dizer absolutamente nada porque essas coisas querem dizer que você faz a coisa errada com a expectativa de que dê certo. É um, é um certo pragmatismo que diz assim, que os fins ou que os meios justificam os fins. E isso não é sabedoria. E isso também é utilizada no, utilizado no contexto cristão, Deus não quer que todo mundo se salve? quer Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer é, isso, vamos coisas que normalmente um cristão não deveria sequer pensar. Mas aí alguém diz, mas os fins justificam os meios desde que as pessoas se convertam, então vale a pena. Quer dizer, faz a coisa errada na expectativa de que dê certo. Isso é oportunismo, isso é esperteza, isso é, é pragmatismo. Isso não tem nada a ver com sabedoria. Porque quem é que disse que essas pessoas que vêm ou que vieram e encheram os bancos da igreja são verdadeiramente crentes, se não aprenderam a coisa certa? Logo, se não aprenderam o certo, então eu não posso chamar isso de sabedoria. Mas o pragmatismo ou, ou esperteza eu poderia chamar dessa forma. Uma outra coisa que a gente confunde com sabedoria é a inteligência. Porque se nós pensamos assim, vamos fazer isso, porque é desse jeito e usamos a lógica para podermos desenvolver aquilo que nós estamos pensando, a gente acha que, bom, isso é sabedoria, eu já sei o que é certo e, então, uso a inteligência, então vamos fazer o que é certo. E nós podemos fazer o que é certo e está certo. Mas isso não chega a ser sabedoria, porque nem sempre, quando a gente faz o que é certo, nós fazemos da melhor maneira possível. Fazemos o que é certo, mas fazer o certo significa que você fez a coisa certa, da melhor maneira possível, nem sempre. Mas a sabedoria é diferente porque a sabedoria vai sugerir exatamente isso. Fazer a coisa certa do jeito certo. E o jeito certo é o jeito de Deus. Por isso concordo com o doutor Russell Scherich quando ele diz assim, sabedoria é pensar como Deus pensa. introduzir falando da esperteza da... Da, do pragma da inteligência e agora da sabedoria, simplesmente para chegar à conclusão que sabedoria, na verdade, é pensar como Deus pensa e agir da maneira como pensamos. Isto é, se é que pensamos como Deus pensa. E aqui nós olhamos para o texto e Salomão, o homem mais sábio que houve debaixo do sol, depois de algumas experiências com Deus, Ele mesmo diz, e a gente vai lembrar que Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Deus disse, Salomão, pede o que você que, quiser e eu vou dar a você. E aí ele então pediu sabedoria a Deus. E Deus deu sabedoria. E Deus disse, mas por que você não pediu riquezas, não pediu isso, aquilo, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar tudo aquilo que você não me pediu. Foi o que aconteceu. Salomão, o texto sagrado diz que foi o homem mais sábio que houve debaixo do sol. Não houve ninguém antes dele e nem depois dele. Foi o homem mais sábio que houve debaixo do sol. Qual o conselho que ele nos dá? A gente olha aqui os primeiros versículos e ele, ele trata a sabedoria como se fosse uma pessoa. E, na verdade, ele pensa...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 estivesse onde quer que as pessoas estão de maneira que elas possam perceber é, a voz da sabedoria. E eu acho que isso é verdade, eu creio que isso é verdade, porque onde quer que a gente esteja, a gente sempre vai olhar uma coisa e vai dizer deus Deus não se agrada disso. Quando a gente vê uma coisa boa, Deus se alegra disso. Outro dia eu passava ali pela eu não sei como é que é o nome daquela rua é que o nome de rua não é comigo mas da primeira distância que passa em frente à primeira distância amador bueno então deixei a crise no trabalho fui buscar a crise no trabalho e passa pelo amador bueno aí vejo aqueles dizem que é travesti mas eu não sabia se era mulher travesti tão parecido que é e eu falei: doxa Deus não se agrada disso. Aí você passa depois um, um, passei num lugar e vejo lá um, um monte de jovens no bainho que para passar ali o carro podia passar da metade da rua para o outro lado porque a, até a metade da rua ou grande parte da rua eles já tinham tomado e eu pensei assim deus não se agrada disso deus não espera isso isso não é certo isso não vai levar a nada aí do que no que isso vai resultar. E aí a gente vai olhando o contexto onde nós estamos inseridos e todos nós refletimos sobre as coisas que vemos e pensamos, Deus não se agrada disso, Deus se agrada disso, Deus tem pavor disso, Deus não quer isso, Deus está feliz com aquilo. Então, sempre tem uma voz que fala o nosso coração da parte de Deus, que é a voz da sabedoria, mas também tem a voz da insensatez, que às vezes a gente vê todas essas coisas e acha aquilo maravilhoso, acha bonito, acha aquilo tudo. E o que o senhor espera é que tenhamos atitude dignas de homens e mulheres sábios. Por isso, diante dessa desse panorama, porque em todos os lugares que nós estivermos, quer você queira, quer não, o contexto está comunicando alguma coisa para você, E uma coisa está clara ali, a voz da sabedoria ecoa no, nos seus ouvidos, no seu coração, de maneira que você tenha uma impressão a respeito daquilo que você vê. E é necessário que você tome atitudes. E aí, então, o texto discorre quando, logo no finalzinho dessa primeira parte, o texto diz assim nas portas da rua clam e faz o seu discurso. Qual é o, o discurso da sabedoria? O que o que nós estamos vendo neste mundo? O que o que nós estamos contemplando neste mundo? Ou melhor, como a sabedoria tem falado ao nosso coração ao longo das coisas que nós temos visto e ouvido? E é importante a gente ter uma, uma noção clara das coisas que nós temos visto e ouvido para que nós possamos ter uma estratégia de evangelização e para que também cresçamos na fé. Veja o discurso da sabedoria. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? A sabedoria, então, e que é personificada, faz esses três discursos. Chama um grupo de inexperientes, outro grupo de zombadores e outro grupo de tolos. Os inexperientes não têm nenhuma perspectiva ou discernimento diante de tudo que está vendo. É como se estivéssemos no mundo e e observamos tudo que acontece, mas a gente não está nem aí, como se isso não tivesse nada a ver conosco. Os zombadores vêm e se acham mais e, e zombam. E os tolos ao invés de fazer ouvir a voz da sabedoria, fazer o que é certo, faz aquilo que é errado. Isto é, vai junto com a massa. Como é que então nós devemos proceder e qual deve ser a nossa atitude? Primeiramente, a gente tem que compreender exatamente o que o texto quer dizer por inexperientes, o que o texto quer dizer por zombadores e que o texto quer dizer por todos porque eu sei o que eu poderia dizer, como disse há pouco, sobre tudo isso. Você pode definir todos os inexperientes e zombadores, mas o texto nos ensina o que Deus quer tratar por esses três casos diferentes. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a inexperiência? A gente pode ver a resposta a essa questão a partir do versículo 23. O que significa, que significa os quem são os inexperientes? O texto diz no versículo 23: Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Versículo 24, vocês, porém, rejeitam o meu convite, ninguém se importou. Versículos 23 e 24 descrevem o o inexperiente. O inexperiente aqui é aquele que despreza o conhecimento de Deus. Porque se acatarem a minha repreensão, Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. O grande problema aí que traz experiência às pessoas, aos crentes, é a falta de conhecimento ou a falta de experiência com Deus. Agora pouco nós estávamos tendo uma aula lá embaixo que falava sobre experiência com Deus e, E uma das formas de obtermos experiências com Deus é através da obediência. Quando nós obedecemos a Deus e somos fiéis, Deus diz: "Façam isso". Essa obediência vai repercutir na numa experiência com Deus. Não seremos mais inexperientes porque passaremos por um momento de experiência, porque o texto diz que o Senhor quer que nós o conheçamos. O texto diz, e eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. O grande problema do povo evangélico, e aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, é que não conhece os pensamentos de Deus. O inexperiente, portanto, é aquele que nem sabe e nem reconhece, não conhecem os, os pensamentos de Deus. Não fazem uso das escrituras para extrair dela ensinamentos para que esses ensinamentos revelem Deus. A gente vem à igreja, a gente canta, participa das escola, da escola bíblica dominical e a pergunta é O que nós fazemos com tudo aquilo que nós aprendemos? O que nós fazemos com tudo aquilo que nos foi ministrado? O sábio digere aquilo que foi a ministrado em seu coração e isso vai resultar, vai repercutir numa experiência com Deus. Vai repercutir numa experiência com Deus que dará a ele o, o, o conhecimento dos pensamentos de Deus. Isso é sabedoria. Este irá pensar como Deus pensa. E o grande problema hoje do povo evangélico é que pensa que pensa como Deus pensa, mas não pensa. Como diz os a carta da igreja de Laodicea, estão lá cultuando a Deus, adorando a Deus, e Jesus lá do lado de fora, tanto que Jesus chega e diz eis que estou à porta e bato quem abriu vi, abri a porta e abri, searei com ele a falta de conhecimento de Deus permite ou dá a impressão nítida e clara de que o Senhor não faz parte da minha vida porque eu não o obedeço e portanto eu não o conheço e não tenho experiência com ele eu não conheço a vontade dele Não sei quais são os pensamentos de Deus. Esses são os inexperientes. Nós precisamos passar da inexperiência para a experiência. Porque uma vez uma coisa a gente se dá conta. que como pastor eu percebo isso muito claramente. Às vezes a pessoa está na igreja, 20, 30, 40 anos de igreja, E quando vem falar com o pastor e vem com uma certa colocação, e eu tenho uma impressão de que parece uma criança falando. É, pastor, que o fulano me falou isso, e e parece a briga lá do Alexandre e a Nicole. É, pai, a Nicole, não sei o quê. É, pai, o Alexandre, não sei o quê. E eu fico pensando, é, pastor, o irmão fulano, e eu não vou aguentar isso, não. Eu vou chegar lá e eu, aí eu fico olhando assim o que está acontecendo? Dá vontade de dizer assim, meu irmão, vê se cresce, isso é coisa de criança. Homem e mulher, adulto, experiente, vamos resolver o assunto, e resolve com sabedoria. Aí você reclamar para o pastor, o pastor chegar e dar umas palmadas lá no irmão fulano, que porventura falou alguma coisa que você não gostou, é inexperiência. É inexperiência. E eu vejo, às vezes, uma atitude de uma pessoa que está tão pouco tempo na vida cristã e que, diante de uma circunstância tão difícil, teve uma sabedoria, uma palavra da parte de Deus e resolveu a coisa à maneira do Senhor. Isso é sabedoria. E a sabedoria e o conhecimento de Deus independe do tempo de vida cristã, mas depende da busca profissional do conhecimento de Deus através da obediência. Então, o crente maduro é o crente obediente. O crente imaturo, infantil, é o crente desobediente. Aqueles que não obedecem a Deus. E a gente estava estudando lá, e eu não quero falar disso agora, isso agora mas uma colocação feita ali, que dá conta de que aqueles que não obedecem é porque não amam. E se não amam a Deus, não tem parte com Ele. Então, muitas vezes, a falta de sabedoria ou de conhecimento de Deus revela que nós não temos parte com Ele. Por isso que é importante a gente refletir sobre os inexperientes. Depois dos inexperientes, o texto fala sobre os zombadores, Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E para descrever a zombaria, nós lemos o que fala o texto a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, o texto diz assim, visto que o desprezam totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu... De minha parte vou rir-me da sua desgraça Zombarei quando os que, quando o que temem se abater sobre vocês Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade Quando a desgraça atingir como um vendaval Quando a angústia e a dor os dominarem Então vocês me chamarão, mas não responderei Procurarão por mim, mas não me encontrarão Os zombadores, portanto, são aqueles que sabem qual é a vontade de Deus. Sabem que Deus quer que andemos desta forma, de forma correta, digna, santa e boa. Mas alguma coisa acontece no coração dessa pessoa que ela chega e diz lá no seu coração, mas também não é tão assim. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus perdoa. Então se eu fizer isso, não vai ter problema nenhum. Quando a gente sabe o que é certo ignora a voz de Deus, e quando a voz da sabedoria fala ao nosso coração, a voz de Deus fala ao nosso coração, e nós ignoramos a voz de Deus... O que exatamente está acontecendo? Nós estamos zombando de Deus. Abusando da graça de Deus. Ah, Deus vai perdoar mesmo, então não vai ter problema nenhum. Ah, Deus perdoa. Ah, Deus é bom. E aí fiados nisso, não tomamos atitude nenhuma e continuamos fazendo, a, continuamos a fazer as coisas à nossa maneira pensando que Deus não está se dando conta de nada disso. Eu nunca vou esquecer da época quando eu ainda estudava no seminário do Sul. E aí, uma um jovem, era até presidente do centro acadêmico. O sujeito era era ligado ao PT e aquela época PT era sinônimo de contra, né? Então, eu contra, sou contra. Então, ele era contra tudo o reitor levantava a voz, vamos fazer isso, eu sou contra, e ainda é o presidente do centro acadêmico. e Mas uma das coisas que eu vi pela convivência com ele é que o sujeito saía, enchia a cara de vinho, enchia a cara de cerveja, chegava bêbado lá no seminário e eu ficava só vendo aquilo. namorava as moças todas lá, e eu ficava só vendo aquilo, eu pensava no meu coração, será que esse sujeito é um homem de Deus mesmo? Mas eu... eu ele era quarto ano, eu era segundo, eu vou ficar quieto com a quem que manda lá, é quarto ano, o segundo ano não é nem... Muito bem, ele foi ordenado ao ministério e foi pastorear. E eu soube que lá no ministério dele, continuou da mesma forma foi zombando de Deus. Com 24 anos, ele teve um um AVC, ficou internado, quase morreu. E aí ele, ele ligou para mim, numa conversa que eu tive, ele falou assim: "Olha, eu fui aprontando, Deus foi só dando dando linha. Eu fui aprontando, Deus só dando linha, eu fui aprontando, Deus só dando linha. De repente, Deus fez assim: "Bom, Aí eu fui parar aqui. Eu interpreto isso, lembrei disso porque essa expressa esse exemplo expressa o que ah, o texto está chamando de zombadores. A gente sabe o que é certo, mas faz o que é errado e fica contando que a graça, a misericórdia e o amor de Deus vai vai, pode ir. Pode ir, vai fundo. Mas uma hora Deus vai dando no puxão e aí a coisa vai ficar feia. O que o texto mostra aqui que a coisa que você mais temia vai acontecer, isto é, a casa cai. A casa caiu, e agora? E o texto ainda diz, mas vocês vão querer vir a mim e vão orar a mim, mas eu não vou ouvir É o que o texto diz aqui. Vou rir-me da desgraça, versículo 16, 26. Eu eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, como quando a desgraça os atingir, quando um como um vendaval, quando a angústia e a dor os, domi os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. A alma que pecar, que, como é que é? O, o outro texto diz, o que o homem semear, Isso também sem fará. De Deus não se zomba. Meu irmão, veja os seus caminhos. Veja o que você está fazendo, porque de Deus não se zomba. Se você sabe qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para você, o que Ele espera de você, então procure fazer conforme a orientação dEle. Porque uma hora o que você mais teme vai abater sobre você. Você vai ficar angustiado, vai ficar entristecido. O texto diz quando a angústia e a dor os dominarem, aí você vai clamar lá, falar: ah, "Mas agora já foi, meu filho, agora não. você vai ter que amargar aí, vai ter que pagar o preço". O que o texto diz que ele quando o texto diz aqui, eh, e não e vocês me chamarão, mas não me responderei procurarão por mim, mas não me encontrarão. O que o, o autor está querendo dizer é o seguinte, ó, não, agora você vai ter que pagar o preço do seu erro. Isso nos faz refletir sobre a nossa vida. O que, que a gente está fazendo? Não devemos zombar de Deus. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E o terceiro, e vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento. A partir do versículo 29, nós vamos ver a descrição do tolo. Visto que desprezam o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos todos os destruirá. O texto, a partir do versículo 29, me faz lembrar o Sermão da Montanha, em especial... A, a conclusão do Sermão da Montanha quando o texto fala do senso do, do prudente e do insensato. Nós lemos ali a história, aqueles que guardam as minhas palavras e as praticam, e as minhas palavras que o texto se refere em Mateus capítulo 7, não sei que, lá no final do Sermão da Montanha, é tudo que o senhor disse antes a partir do capítulo 5, versículo 3 o sermão chamado da montanha vários ensinamentos depois de ter ensinado tudo Jesus diz aqueles que guardam estas minhas palavras e as praticam é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha aí deram os ventos deram as tempestades aos vendavais deram conta aquela casa mas ela caiu e não teve jeito não foi isso? Não. A casa estava sobre a rocha. Os ventos bateram, as tempestades, os vendavais e a casa continuou lá firme na rocha. Mas ele diz também: "Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam e não as praticam são como aquele imprudente que edificou a sua casa sobre a areia." Aí vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram a chuva, bateu a tempestade, e o texto diz que foi grande a ruína. Quer dizer, a casa caiu literalmente, acabou com tudo. Quando eu falo, eu leio sobre o tolo, e vocês tolos? E quando eu leio os versículos de 29 em diante, vistos que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor recusaram os ensinamentos do Senhor, não quiseram aceitar o conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. O texto diz, comerão o fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Se você não, não for o prudente com relação àquilo que eu estou ministrando, que eu estou ensinando, quando virem as tempestades, quando virem, você vai se dar conta de que você edificou a sua casa sobre areia. Não são poucas as vezes que eu ouço crentes que chegam para o pastor, que quando passam por momentos difíceis, quando vêm as tempestades da vida, ah, tô chateado com Deus, não vou para a igreja mais, e se afastam dos caminhos do Senhor. Eu não acredito mais nas pregações do pastor, não acredito mais na, no que a Bíblia diz, porque aconteceu isso, isso isso comigo, quando vem as tentações e as provações, sobretudo as provações, acho que Deus se esqueceu dele, não que Deus está moldando ou lapidando a vida dele ou dela. E aí desistem... De deus ontem eu assisti um filme que é baseado no, no livro em seus passos que faria jesus e eu fiquei impressionado que o, o pastor da igreja é estava viajando lá com a família em um acidente morreu a mulher morreu o morreram a mulher e o filho. Depois ele volta para a cidade e continua pastoreando mas pastoreando numa tristeza e depois quiseram vender a igreja para construir um cassino lá e, e os irmãos já animados para que a obra para que não acontecesse pedindo ajuda do pastor e o pastor lá dá mas pastor e a sua fé o senhor nos ensinou não mas eu estou mais muito botando muita fé nisso não Quer dizer, estava totalmente desanimado espiritualmente falando. Porque as circunstâncias o desanimou. E assim acontece com muitos crentes. Quando vem as provações, aí a gente sabe de que nós somos feitos. E aí a gente vai saber se a nossa casa foi edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Porque quando bate o vento, as tempestades, os vendavais, aí a gente vai saber se a nossa casa foi edificada sobre a rocha ou sobre a areia. E isso tem acontecido com muitos de nós. Quando vem as provações, a gente faz como aquele pastor no filme, e talvez essa seja a história sua ou de muitos irmãos que nós conhecemos. O tolo, portanto, é aquele que sabe saber o que deve fazer e como deve fazer. Mas ao invés de fazer do jeito de Deus, faz a sua maneira. E aí, então, está edificando as suas casas sobre a areia. E, quando vierem as tempestades, as vendavais, então, tudo vai ruim. Então, nós temos aqui um, três advertências. Uma aos inexperientes, que são aqueles que não conhecem, não têm um espírito de sabedoria e não conhecem os pensamentos de Deus. A esses, eu digo, Deus quer que você tenha ou conheça, ou, ou, tenha um espírito de sabedoria e conheça os pensamentos de Deus. Temos aqui os zombadores, que sabem o que devem fazer, o que é certo e desagrada a Deus, mas ficam confiando na graça, não que não deva, mas usa a graça como pretexto para pecar, cuidado, uma hora Deus vai dar uma puxada na corda. E o tolo, que é aquele que despreza a palavra do Senhor, não aceita o conselho e faz pouco caso da advertência do Senhor, E ao invés de fazer o que é certo, o que é bom, isto é, construir a casa sobre a rocha, vai e constrói sobre a areia, depois vem a tempestade. E aí no finalzinho, o versículo 33 diz, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Meus irmãos, nós estamos aqui para sermos um reflexo Reflexo de uma vida santa. O reflexo da sabedoria encarnada, que é Jesus. E o povo todo espera ver em nós tudo isso que a gente viu aqui, experiência, sensatez. E o que que é que as pessoas têm visto em nós? Homens e mulheres inexperientes, zombadores, tolos. Não é isso que o Senhor quer para nós e não é isso que Ele espera de nós. Mas quem me ouvir viverá em segurança, porque estará com a casa edificada sobre a rocha e estará tranquilo, terá paz no coração, porque nada traz mais segurança do que você fazer a coisa certa do jeito certo, isto é, do jeito de Deus. E não terá nenhum medo, o texto diz, sem temer nenhum mal. Segurança, paz e tranquilidade. É a proposta do Senhor, se você quiser andar com sabedoria. Vale a pena abrir mão da minha vontade, da nossa vontade, para dizer, Senhor... Eu já cansei de fazer as coisas da minha maneira. De ouvir a voz da insensatez. Eu quero ouvir a voz da sabedoria. Quero fazer aquilo que o Senhor determinar. Vale a pena. Para você ter uma prova dos nove, eu nunca mais ouvi falar sobre isso. E nem dos nove fora. Para você fazer a prova dos nove, dos nove, eu pergunto a você o seguinte, você tem ouvido mais, eu, aliás, eu vou fazer conforme na aula hoje de manhã, em termos de obediência, isso foi a, a conclusão da nossa aula hoje, a Deus, uma vez que a gente falou da voz de Deus, voz da sabedoria e voz da insensatez, de 0 a 10 Que nota você acha que Deus daria a você em relação à sua obediência a ele? Vou gerar uma escala de 0 a 10. Que nota você acha que Deus daria a você em termos de obediência a ele? Em termos de dizer, Senhor, eu a minha vontade eu sempre fiz, mas eu quero a sua. Qual é a nota? que que você acha que Deus daria a você. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Amém?